Və şahid edürəm ki, Məhəmməd, onun qulu və rəsuludur. Sallallahu əleyhi və alihi və səhbi. Və Əmmə ba'd. Əziz qardaşlarım, həmişə olduğu kimi hamımıza Allahdan qorxmağı və peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin edirəm. İkinci fəsilin ünvanı belədir. Peyğəmbərlik mühürü barədə varib olanlar. Əvvəlcə bir qədər bu fəsil, bu fəsilin ünvanı barədə qalışaq. Əslində, bu fəsil əvvəlki fəsilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin xilqətinə aiddir. Belə ki, Allah, bu mühürü onun üçün Peyğəmbərlik əlamət etmişdir. İslam alimlerinden bazileri onun bu mühürle dünyaya geldiğini, bazilerde sonradan kalbinin çıkarılması ve zemzem suyu ile yığılması hadisesinde meydana geldiğini söylemiştir. Qadiyyat ikinci reyin daha doğru rey olduğunu demiştir. En doğru rey de budur. <gülüyor> Peygamberliği mühürü Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin kürəkləri arasındadır. Daha dəqiq desək, sol kürəyinə yaxın yerdə yerləşən ət rəngində olan domba əs parçasıydır. Həzmi də müxtəlif rəvayətlərdə bəslədildiyi kimi kəklik və ya göyətin yumursası boydadır. Peygəmbərlik mühürü əvvəlki ümmətlərdə də onların kitablarında da Onlar da bu vakta bilirdiler ve onu sabırsızlığıyla gözləyirdiler. Allah s.ə.v. Kuran-ı Kerimdə Peygamber s.ə.v. bu vəsf ilə geleceğini haber verir. Ve çıka və hl-i bəriyədə buyurur ki, اَلَّذ۪ينَ اٰتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ وَا اِنَّ تَر۪يقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَا هُمْ يَعْلَمُونَ kitap verdiğimiz şehrler onun öz oğullarını tanıdıkları kimi tanıyorlar. Eyvahsen de onlardan bir deste, hakkı bile bile Diğer bir ayada ise Allah s.a.v buyurur فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَقُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَأْنَسُوا Onlara tanıdıkları Peygamber geldiğinde onu inkar ettiler. Allah kəfirlərə lənət eləsin. Salman Farisi radiyallahu anh əhvalatını da buna dəlil göstərmək var. Belə ki, İsa peyğəmbərin alayhis salamın həqiqi davamçılarından olmuş alimlərdən biri ölüm ayağındaykən Salmana peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in əlamətlərini bildirmiş və ona peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in hicrət edəcəyi yerə Hərrəyə, yəni xurmalıqlar olan bir yerə getməyi tövsiyə etmişdir. Bu haqda 21-ci hədisdə və onun şərhində daha ətraflı danışacağıq. 16-cı hədis Səid İbni Yazid radiyallahu rəviyət edir ki, xalam məni peyğəmbər sallallahu yanına gətirib, "Ya Rasulullah, bazım oğlu xəstələnib, Ayaqları bər kağırır, dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əlini başıma çəkib Allahdan mənim üçün bərəkət dilədi. Sonra dəstəmaz aldı və mən onun dəstəmaz aldığı sudan içdim. Sonra onun arxasında doqdur və küləkləri arasında keçlik yumurtası boyda Peyğəmbərlik möhürünü gördüm Bu hədisi Bukhari, Muslim, Tirmizi və Nəsrə-Rəvadə qışdır. Hədif səhəy hədifdir. Saib i̇bn Ebu Abdullah, Saib İbn-i Yezid, İbn-i Saib, İbn-i Thümame, El-Kindi, El-Mədəni Radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin az yaşlı sahabələrindədir. Hicrətin ikinci ilində dünyaya gəlməşdir. Saib İbn-i Yezid rəvayt ki, Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə birlikdə, hədc ziyarətinə getdikdə, mənim 7 yaşım var idi. Və bir çox tarixçilər onun hizrətin 80-ci ilində vəfat etdiyini demişlər. Hədistə Sahib Ün-i Yezid Peyğəmbər s.ə.v onun üçün dərəkət dilədiyini xəbər verir. Ümumiyyətlə, Rasulullah s.ə.v uşaqları əzizləyərkən onların başını sıxallayardır. Uşağın başını sığallamaq sünnədir. Yusuf ibn Abdullah ibn Salam demişdir, Peyğəmbər s.ə.m. mənə Yusuf adını verdi, məni dizinin üstündə oturtdu və mənim başımı sığalladı. <coughs> Digər bir rəvayətdə Amr ibn Hürəyis r.ə. demişdir, Anam məni Peyğəmbər s.ə.m.in yanına apardı. O mənim başımı sığalladı və özümün artması üçün dua elədi. 16-cı hədisdən o da aydın olur ki, əlini xəstənin başına qoyub dua etmək sünnədir. Burada bərəkət dilədi deyədikdə iki şey, xeyirə nail olması və bu xeyirin artması nəzərdə tutulur. Qəqamda bu sahabə üçün nə cür dua eləmişdirsə, onun nəticəsinə baxın, Cüvəyid ibn Abdurrahman demişdir, Mən sahib ibn-i 94 yaşındaykən gördüm. Çox kümrək qalmışdır. Bədənini də şah sürdüm. O deyirdi, mən yəqin bilirəm ki, indiyə də ki yaxşı eşitməyimin və görməyimin yeganə səbəbi ancaq Peyğəmbər s.ə.v.in duasıdır. Bir dəfə xalan məni onun yanına apardı və ya Rasulullah, badım oğlu xəstədir, onun üçün Allaha dua et dedi, o da mənim üçün dua etdi. Hədisi İmam Əl-Hukhəl-Rəvaydır. Hədistə dəstəmaz aldığı sudan içtim deyil. Yəni dəstəmaz aldığı suyun artığını. Bu da Rasulullah səllələrin vücudu ilə tebarruf etməyin bir növüdür. Belə ki, sahabələr, Rasulullah səlləmin satı, ağız suyu, tərih və səyirə ona aid olan şeylərlə Allahdan bərəkat diləyirlər. Buna da təbarrük deyilir. Bu da yalnız Resulullah sallallahu əleyhi və səlləmə xassdır. Demək, ondan başqa kimliyindən aslı olmayaraq heç bir kimsənin vasitəsilə təbarrük etmək olmaz. Qadağandır. Sonra onun arxasında durdum. Ola bilər ki, sahibi əvvəllər bu mühü barədə eşitmiş və onu görmək üçün onun arxa tərəfində geçmişdir. 17-ci hədis Cəbir ibn-i Səmura radiyallahu anh demişdir ki, mən Rasulullah s.a.v.in küləkləri arasında qırmızıya çalan düğün qolari vəzi kimi həm də qiyərçin yumurtası boyda Peyğəmbərli möhürünü gördüm. Bu hədisə isnadı zəyibdir. Çünki ismatda kesən Əyyub ibn Cəbir ibn Səyyar zəyib olanıdır. Lakin hədisin mətni səhihdir. Səhih. Belə ki, muslim bu hədisi öz səhihində Cəbir ibn Səmuradan rəvaət etmiş. Bu rəvaətdə Cəbir ibn Səmura demişdir. Mən Rasulullah s.a.v.in kürəyində, köyərsin yumurtası boyda və dərisinin rəngində olan peyğəmbərlik mövrünü gördüm. Yeri gəlmiş üçün qeyd etmək istəyirəm ki, bu əd parçasının, yəni Peyğəmbərliyə mühürləyəm, qara və ya tüm yaşı rəyli olması barədə nəqil edilmiş hədislərin hamısı zəifdir. Hamısı. Hədislə də düyunvari vəzi deyir. Bilirsiniz vəzi nədir? Yüqətdə Bu, belə açıqlanır, izah olunur. İnsan bədənə lazım olan maddələri hazırlayan və qana verən, yaxud qüsariyə ifraz edən üzvdür. Bu hədisdə isə qəst edilən vəzi, digər hədislərdə öz təsdiqini tapıb, yəni ət parçası. 18-ci hədis Rumiysə radiyallah anhə demişdir. Səad ibn-i Muazm vəfat etdiyi gün, mən Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin belə dediyini işittim. Həmin vaxt mən ona o qədər yaxın məsafədə durmuşum ki, istəsəydim onun kürəkləri arasındakı Peyğəmbərlik möhürünü öpə bilərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi buyurdu, mərhəmətli Allahın ərşi onun ölümünə görə titrədi. Söhbət Səad ibn-i Muazmda Bu hadis-i Ahmet, Bukhari, Muslim ve Tirmizi revayət etmiştir. Hadis-i Sehiyyədistir. Rümeytə, um-u süləm, Rümeytə, bint-i ibn Khalid el-Ensariyyə. Bu kadın, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmin hizmətçisi, Enes Anas ibn-i anasıdır. Ənsarın ən fəzilətli qadınlarındandır. Uhud və Huneyn döyüklərində iştirak etmişdir. Yollaşı malikibini ibn-i nədir? Vəfat etdikdən sonra İslamı kəbul etmək şəhəti ilə Abu Talhəd Zeyd ibn-i Səhəl Ənsariyə ərək etmişdir. Yəni, nehr olaraq ondan müsəlman olmağı tələb etmişdir. İmam Zəhəbi bu qadının başqa adlarını öz kitabında qeyd edir. Diqqət edin. Xumeysa, Rumeysa, Sadman, Unifə və Səhlə. Beş adın beşi də bəziləri hədislərdə, bəziləri də sahabələr tərəfindən nəql edir. Və Peyğəmbər və bu qadını məhz Əməsə adı ilə cennəfə müzdələmiştir. Anas ibn Malik rəvəyət edir ki, Peygamber əsələm bələ buyurmuş. Cennəfə dəxil oldu və qarşında ayaq səslərə işittin. Mən bu nə ayaq səslərə dəyə soruştum, mənə bu, Əməsə bint milhən və deyildi. Habis-i Əhməd Əməsələ də rəvəyət edir və Albani rəhəməhəl <gül> səhiyyil <gül> cəmiyil əl səhiyy olduğunu bildirib. Peyğəmbər s.ə.v.dən 14 hədis rəvayət etmişdir. Həm də hədis rabisi kimi tanınır. Buxari və Müslim birlikdə olunan bir hədis, ayrı-ayrı vaxta Buxari 1, Müslim isə 2 hədis rəvayət etmişdir. Səad ibn-i Muaz rədiyə Allah Əbu Amr Səad ibn-i Muaz İbn-i Numen Əl-Əvsi Əl-Əşhəli Əl-Ənsari Peyğəmbər s.ə.v.in məşhur sahabəsidir. Əvz qəbiləsinin başçısı olmuş, Mus'ab Əbni Ümeyrin dəvəti ilə İslam dinini qəbul etmiş, sonra da öz qəbilə üzvlərinin hamısının birdən müsəlman olmasına səbəb olmuşdur. Fəzilətinə dair bir çox hədislər rivayet olunmuşdur, bir neçəsini qeyd edeyim. Cəbir radiyallahu anh deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin belə deydiyini işitmişəm. Allahın ərşi Səad-i nümuazın ölümənə görə titrədir. Digər bir hədistə Ayşə radiyallahu anh rəva et edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin belə demişdir. Hər bir kəsir qəbir sıxacaqdır. Əgər kimsə qəbir sıxılmasından qurtulmuş olsaydı, Səad-i nümuaz olardı. Yəni bir hədistə, Anas ibn-i Malik r.əvvə edilir, bir defə Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmə ipeç cübdə hədiyə etdilər. Halbı ki, o kişilərə ipeç qeyməyi qadağın etmişdir. Zəmaat bu cübdənin zərifliyine heyran qaldılar. Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmə onların təəccübələ baxdığını görüp, Muhammed'in canı elində olan Allah'a and olsun ki, Şəhəd ibn Muazın cənnətdəki dətmalları bundan da gözəldir. Digər rəvayətdə bundan da zərif, bundan da xeyirlidir. Şəhəd ibn-i Muaz xəndəş döyüşündən bir ay sonra 37 yaşında vəqb etmişdir. Ənəs ibn-i Məlif rəvayət edir ki, Şəhəd ibn Muazın cənazəsi aparılarkən münafiqlər Onun cənazəsi necə də de yüngüldür, dedilər. Münafiqlər belə təəccüb edir. Bu da onun Demokureyza dərəsində verdiyi qərara görə idi. Bu söz Peyğəmbər 6-ələmə yetişdiklərə, o belə buyurdu. Onun cənazəsini mələklərə aparırlar. Sünən-i tirmizidə, evayq olun bu hədis, səhih ətirmizi və müşkətül nəsabi həsərində, Şəhə Xalbani bu hədisi səhih əsəb edir. Burada qadının yəni rumeysanın sözü var. Əmin vaxt onu o qədər yaxın edim ki, istəyəydim onun möhürünü öpə bilərdim. Bu, rumeysanın sözüdür. Burada Peyğəmbər Sələmin möhürünün yaxınlığının gördüyünü xəbər verir. Və cəman möhürü açıqlamar. Necə nəcürlüyünü bildirir. Və sonunda Allahın ərşif deyilir. Ər, Allahın yaratdığı məhlubatın ən əzəmətlisi, ən böyüyü və ən genişidir. Bu xüsusda Quran-ı Kərimdə neçə-nəsə ayələr var. Bir neçəsini deyəm sizə, Tövbə Suresinin 129-də ayətində Allah s.ə.v. buyurur, O, yəni Allah, böyük ərşin Rəbbidir. Böyüklüyü ispat olunur bu ayələ. Digər bir ayədə, yedi göyün Rəbbi və əzəmətli ərşin Rəbbi kimdir? Yenə əzəmətli olduğu göstərilir. Və həzistə Peygamber S. deyir ki, Cənnətdə Allahın, onun yolunda cihad edənlər üçün hazırladığı yüz mərtəbə vardır. Bu mərtəbələrdən hər iki mərtəbənin arasındakı məsafə yerlə göy arasında olan məsafəyə bərabərdir. Allah'tan nə isə dilədiyiniz zaman Firdos cənnətini diləyin. Çünki Firdos cənnətin tam ortası və ən yüksək mərtəbəsidir. Onun üstündə isə ər-rəhmanın ərşi yerləşir. Cənnət sayları da oradan qaynaya baxır. Hədistən görünür ki, ən yüksək, ən uza məxluqdır Allahın ərşidir. Digər bir hərşin təfəyə qanbar belə buyurmuş. Bu da ərşin böyüdüyünə bir daha sıbıta yedirilir. Yeddi göy, kürsünün yanında səhraya açılmış bir həlqəyə bənziyir. Allahın kürsüsü yeddi göydən görür nə böyüldə, nə dərəcədə böyükdür? Ha, belə ərşin kürsüdən böyüklüyü o səhranın o həlqədən böyüklüyü kimidir. Yəni, kürsü də ərcin yanında sanki səhraya bir balaca həlqə atılsa. Və belə bir əzəmətli məxluğun Şəhəd-i Mümaz radiyallahu anh ölümünə təhsərlənib titrəməsi bu sahabənin nə dərəcədə fəzilətli sahabi olduğunu subuta yetirir. 19-cu hədis Ali ibn-i Talib anh, nəvələrindən biri İbrahim ibn-i Muhammed Ali Rasulullah s.a.v-i vəsb edərkən deyərdi. Bu uzun hədisi axıra dək rəvayt etmiş və demişdir. Peyğəmbərlik mühürü onun kürəkləri arasındaydı. O, Peyğəmbərlərin sonuncusudur. Yadınıza gəlirsə əbəkçi dəstərdə bu hədis uzun olaraq rəvayət olunub. Hədisin özü zəyiq hədisdir. Bakın, dərslərdə bu hədislərdə olan vəslərin səhiyy olduğunu ispat etdik. Və bu vəsl, Peyğəmbər s.ə.m. mührü, Peyğəmbərlərin sonuncusu olmağı da səhiyy vəslidir. 20-ci hədis Əbu Zeyd Amr ibn-i Əxtab ənsari radiyallahu anh, demişdir. Bir dəfə Rasulullah s.ə.m. mənə, ey Əbu Zeyd Yaxın gəl, əlini küreymə çək, deri. Mən əlimi onun küreynə çəkdim və onda barmaqlarım onun peygamberlik mühürünə toxundu. İlba ibnə Əhmər deyir ki, mən peygamberlik mühürü nədir deyə soruşdum. Abu Zeyd tüklərin məcmusudur deyə cavab verdi. Tüklərin məcmusudur. Bu hədis-i Əhməd İbn-i Hibban, hakim vəhiyyətə mürəvəyətədi və Məhəməd-Nasir adın Albani, müqtəsər əşhəməl əsəlində, onun səhiyyə olu həməyətlədi. Hədithin rəvəsi, Abû Zeyd Amr ibn-i Aqtab al-Khazraci, al-Madani, al-Ənsari, r.ədiyəllələl həmədəl ələl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl Abdülməlik ibn-i Narvanın xilafəti dövründə vəfat etmişdir. Abuzeyd-i Lansari demişdir, bir dəfə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm mənə yanıma gəl buyurdu. Ravi deyir ki, sonra Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm əlinə onun səsına və səqqalına çəkdi və belə dua etdi. Allahım, ona yaraşıq ver və ve bu yaraşıqı uzun ömürləyir. Rabi deyir ki, Abu Zeyd yüz neçə yaşına satmışdı. Satsaq qalında tək-tək ağ tüflər var idi. Üzünün dərisi təravətli qalmışdı. Beləcə ölənə də üzünə qırış düşməli. Peyyəmədə yenə bir mövcüzəsi. Əl-i İmam Əhməd Musnədəşərində rəvayət edir və Şöyəb Arnavut bu hədisin ismin olduğunu bildirir. Burada pravi tüklərin məcmusudur, deyir. Elə fikirləşməyir ki, bu tüklərdən ibarət bir ət parçasıdır. Xeyr, sahaba demək istəmişdir ki, onun peyrəmbərli mühürünün üzərində tüklər var idi. Vaçən o peyğəmbərliyin nuri əvvəlcə istərdə göstərildiyi kimi, tomba ət parçası idi. Güyərsin və ya kəskik yumurtası boynadır. <gülüyor> 21-cidir. Bureydə radiyallahu demişdir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə gəldiyi zaman Salman Fuarisi bir boksa xurma götürüb onun yanına gəldi. Və xurmaları Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin önünə qoydu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan, bu nedir ey Salman diye soruşdu. Salman sənə və sənin səhəbələrinə sədəqədir diye cavab verdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona götür bunları, biz sədəqə yemirik diye buyurdu. Salman xurmaları Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önündən götürdü. Ertəsi gün yenə bir qoxsa xurma götürüb, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəldi və onun önünə qoydu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yenə ondan bu nədir, ey Salman, deyə soruştur. Bu dəfə Salman sənin üçün hədiyədir, deyə zəvab edir. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrinə qonaq olan, diye buyurdu. Özü də oxurmadan yedi. Sonra Salman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kürəyindəki peygəmbərlik möhürünə nəzər saldı və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemə iman yəxirdi. O zaman Salman Bir Yahudinin köləsidir. <gülüyor> Rasulullah s.a.v. həmin Yahudiya sılan qədər dirhəm ödəmək, üstəlik 300 xurma zoğu əkmək müqabilində onu alıb azab etdi. <gülüyor> Bu xurma zoğları böyüyü bar verənə dək, Salman işinə davam etdi. Rasulullah s.a.v. bir zoğdan başqa bütün zoğları öz əlləri ilə əşdi. O, bir dənəni isə Ömər əşdi. Növbəti il bu zoğların hamısı böyüyüb ağac oldu və darvə Yalnız bir zoğdan başqa. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm zoğu niyə kök salmıyor deyə soruşanda Ömər dedi: "Ya Rasulullah, onu mən aşmışam." Onda Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm onu yenidən yerindən çıxarıb düzəlləri ilə çıxdı və sonra ki bu zoğ da böyüyüb, parladı. Hədisin səhih olmadığını axırda deyir. Əlvəzcə, ədisin rəbəsi barədər. Abu Abdullah, burayı da İbn-i Hüseyd, İbn-i Abdullah Əsləmi anh, Peyğəmbər və Peyğəmbər s.ə.və səhəbəsidir. Burayı da İslam dinini Peyğəmbər s.ə.və hicrət etdiyi iz qəbul etmişdir. Qeybər döyxündə və Məkkənin fətihində iştirak etmiş Ha belə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ölüm qabağı Bəliqa diyarına göndərdiyi, Usəmənin başçılıq etdiyi orduda bayraqlar olmuşdur. Hicrətin 62-ci ilində vəfat etmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən 150-ə yaxın hədis rəva edə etmişdir. Burayı da Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin Mədənəyə gəldiyi zaman barədə xəbər verir hədistə. Bu da hicrətin birinci ilindir. 1-ci il. Salman Farisi (radiyallahu anh) 1-ci il Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin barəsində xəbər tutub Qadarsstan kəmilə onun yanına gəlir. Salman Farisi kimdir? Radiyallahu anh. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və məşhur səhabəsi, iki qat savad qazanan nümayəndələrindəndir. Səhabələrin hamısı istər ilk əvvəl Peyğəmbər sallallahu əleyhi iman gətirər. İstər hicret edən, istər ona Mədinədə sığına dağ verən ənsaf, hamısı bir qaç savab qazananlardandır. İki qaç savab qazanan Salman Farisi, yadınızda saxlayın, radiyallahu anh, niyə iki qaç savab qazanır? Hüca Allah s.a. Quran-ı kərimdə Əl-Qasr surasının 52, 53, 54-cü aylarında buyurur. الذين أتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلع عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤثون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرعون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون Qur'andan əvvəl özlərinə kitab verdiyimiz şəxlər ona iman yətirirlər. Onlara Qur'an okunduğu zamanı, biz ona iman yətirdik. Bu, həqiqətən də Rəbbimizdən olan haqdır. Biz ondan əvvəl də müsəlman idik deyirlər. Səbri etdiklərinə görə, onlara mükafatları iki qat verilə Onlar pisliyi yaxşılıqla dəf edir və özlərinə verdiyimiz ruhucudan Allah yolunda xərcləyirlər. Və bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin gözəl bir hədisi var. Hədistə buyurur ki, üç sinif insan iki qat savab qazanır. Əvvəzə öz Peyğəmbərinə, sonra da Məhəmməz sallallahu aleyhi və sələmə iman yətirmiş kitab əhli iki qat savab qazanır. Həm Allahın, həm də ağasının haqqını ödəyən kölə yenir. İki qat savab qazanır. Kənizinə yaxşı təəlim tərbiyə kesən Sonra onu azad edib, onunla evlənən kişi yenə iki qalq savab kazanır. Salman Farisidən, radiyallardan kimin oğlu olduğunu soruşduqda, heç vaxt Zadəcən ailəsi ilə, öz atası ilə fəthir etməz, atasının adını ümumiyyətlə çəkməz, sadəcə mən Salman ibn İslamım deyərək özünün İslam dininə mənsub olduğunu bildirərdir. Salman Farizinin fəzilətinə dair ikici hədis qeyd etsək kifayət edər. Birincisi, Abu Xeyrlənin rəvayətidir. Bir dəfə biz Peyğəmbər s.ə.v. yanındaykən ona Cümə surəsi nazir oldu. Allah səni hələ müsəlmanlara qoşulmamış başqalarına da elçi göndərmişdir. Mən sorusdum, kimdir onlar, ya Rasulullah? Axı Abu Hurairə də uzaq yıldan gəlir, Doğuz qəbləsindən. Elə düşünür ki, bu ona aiddir. Onunla Peyğəmbər Zələmin arasında bir neçə yüz kilometr məsaha var. Amma Salman hardan gəlir, nə qədər məsafı qət edir, nə əziyyətlər, nə sətinliklər keçir. Salman Fuharisi gibi sahabenin yanında bu, bu sualı verir, üç tekrar tekrar sorusun, Peygamber salsayla onun sualına cevap vermir, yanında oturan Salman Fuharisinin ayağının üstüne elini koyur ve deyir, her iman, Süreyya ulduzunun yanında olsaydı, bu adamlar orada gelir çatardı. Gör, ne tür tərif Salman Fuharisinin? Və digər hədisdə məhsul hədisdir. Cənnət 3 üç nəfər üçün qızdırıx. Əlib ibnə Əl Talib, Salman Farisi və Ammar ibn Yasir. Radiyallahu anhum. Hədisdə Peyğəmbər sallallahu bir şəddəgə yemir istəyir. Burada Rasulullah sallallahu əleyhi və özünü və Əhli Beytini qəsd edir. Başqa rəvayətdə deyilir ki, Rasulullah sallallahu sahabələrinə bu xurmalardan yeməyi buyurdu. Yani, Sədəqə kimi gətirilmiş xurmaları sahabələrinə təşkil edir. Bu hədisi Əhməd Musnədə Səlində rəva etmişdir. Və hədis səhiy hədisdir. <gülüyor> Lakin qısa şəkildə rəva et olunub. Bu hədisin tam rəva etmişsə Oxuyacaqam diqqətlə qulaq asan. Çox təhsirli rəvayətdir. Salman qarisi rəvayət edir ki, mən Əsbəxanda Cey deyilən bir məmləkətdə yaşayırdım. Atam da həmin məmləkətin döyüyü, həm də ən zəngin adamlarından biridir. O məni hamıdan çox sevirdi. Günü-gündən də mənə olan məhəbbəti artırdı. O, məni heç yerə buraxmadı. <coughs> Cariyyə kimi evdə saxlayırdı. Getdi isə mən əqidəli bir atəş pərəstə çevrilirdi. İş o elə gələ çatmışdı ki, mən bircə sığaq delə oddan ayrı qala bilmirdim. O vaxtlar atamın ağalıq yerləri var idi. Bir gün onun başı işə pəş qarışmışdı deyəm. Məni yanına çağırıb, oğlum, mənim evdə bir az işlərim var. Əkə bu gün yedir, söldəki yerlərimizə bir baş təkəsən, dedi. Və orada bəzi işləri görməyi mənə tapışırdı. Mən oraya gedərkən, yolda nəfranilərin kilisəsinin yanından keçdirdim. Və onların səslərini eşittim. İçəri daxil olub onların namaz quldıqlarını gördüm. Atam məni ev düzdağı etmişdi deyə, mənim belə şeylərdən xəbərim yox idi. Onların namazı mənim xoşuma gəldi. Məndə bu dinə rəqbət oyanır və mən öz-özümə dedim, vallahi bu din bizim istahaş etdiyimiz oddan daha xeyirlidir. Mən söldəki yerlərimizə getməyib, gün batana dəyib yanında qaldım. Sonra onlardan, bu dinin əsli haradadır deyə soruşdum. Dikqət edin, kim nəyə can atırsa, Allah s.ə.vələ ona onu nəsib edir. Bu dinin əsli haradadır? deyə soruşdum. Onlar Şamdadır, dedilər. <gülüyor> Beləcə, mən atamın tavşırdıq işi yerinə yetirməyib onun yanına qayıtdım. Mən evə gəldikdə atam, dedi, oğlum, haradaydı? Məqələr mən səni iş dalınca göndərməmişdim. Dedim, atacaq. Mən kilisədə namaz qılan insanlara rast gələcəm. Və onların dini mənim xoşmaya. Mən belə bir din görməmişdim. Odur ki, axşama dək onların yanındaydı. Atam dedi, oğlum, o dində heç bir xeyir yoxdur. Sənin və ata-babalarının dini bundan daha xeyirlidir. Dedim, xeyir, Vallah'i ki, bu din bizim dinimizdən daha xeyirlidir. Onda atamın zanına qorxudusdur. Ateş pərəslikdən üz döndərdəyəmdən qorxdu və elə buna yorədə məni irdusdağı edib, əl bağladı ki, heç yerə qasıb gedə bilməyəm. Mən fürsət tapıb nəsranilərə xəbər göndərdim ki, əgər Şama bir çarvan getsə, mənə xəbər versinlər. Çox getmədi ki, nəsranilər Şam çarvanının gəldiyini mənə bildirdilər. Mən onlara xəbər göndərdim ki, Şam tacirləri alışverişlərini qurtarıb Şama qayıtmaq istədikdə, mənə xəbər versinlər. Nihayet onlar mənə tacirlerin yola düşmək istədiyini bildirdiler. Mən ayağımdakı kandalları açıb evdən qaçdım və özümü həmin karvana yetirib onlarla bərabər Şam yollandı. Şam'a yollandım. Şam'a çatdıqda dedim, bu dini bilən ən savadlı adamı mənə göstərdi. Mənə kilisedəki baş şeşi göstərdilər. Mən onun yanına gedim dedim, mən bu dini kabul etmişəm. Qəlbimi ona bağlamışam və istəyirəm ki, sənin yanında qalıb, sənə xidmət edəm. Səndən sabad alın və səninlə bircə namaz qalın. Baş keşiş mənə yanında qalmağa izin verdi. Bu keşiş çox yaramaz adam idi. O, öz havadarlarını Allah yolunda sədəqə verməyi əmr edir, və xinci qılan sədəqəni özünə götürürdü. Kasıblara heç nə verməyək. <gülüyor> İshoyara gəlib çatmışdı ki, bu yaramaz adam yeddi küp qızıl cümüş çıxmışdı. Bu əməlinə görə mən onu inifrət edirdim. Məhayət baş keçiş öldükdən sonra nəfranilər onu dəfn etmək üçün onun başına yarışdılar. Onda mən onlara dedim, sizin bu keçişiniz çox dələdüz adamı idi. O sizi sədəqə verməyə təhrik edir, sonra da verdiyiniz sədəqələri özünə götürür və kasıblara heç nə vermirdi. Onlar soruşdular, nə bilirsən ki, o belə edirdi? Dedim, istəyirsinizsə onun yığdığı pulların yerini sizə göstərin. Onlar göstər dedilər. Mən onlara onun xəzinəsinin yerini göstərdim və onlar oradan yedi küp qızıl gümüş sıxartdılar. Həqiqət bəlli olduqdan sonra onlar Allah'ı and olsun ki, biz bunu bastırmaya zayıf dedilər və çarmıxa çəkib daş qalaq etdilər. Bundan sonra onun yerinə başqa birisini seçdilər və mən uzun müddət onun yanında qaldım. Mən namazlarını vaxtı vaxtında qılan, dünyaya könül bağlamayıb ahirətə can atan, yedi gündüz Allahın itaətində duran onun təşdindar birisini görməyəsindir. Mən onu çox sevdirdim. Nəhayət, ölüm onu haqladıqsa mən dedim ey kılan kəs, mən uzun müddət sənin yanında qaldım. Səni səmimi qəlbdən sevdim. Heç kəsi sənin qədər sevməmişdim. Budur, Allahın əmri ilə ölüm səni haqlayıb. Mənə nə nəsiyyət edirsən? Deyirəm, sən öləndən sonra kimin yanına gedim? O dedi, oğlum, əsl dindarlar ölüb gitmiş və insanlar bu dini təhrib etmiş, həqiqəti gizlətmişdir. Vallahi ki, mən bu əqidədə olan yalnız bir nəfəri tanıyam. O da Məusul şəhərində yaşayan Flankəsdir. Gədərsən onun yanına. Burada söhbət təkallaha ibadə edən tövhid əqidəsində olan keşişdən gedir. O vəfat etdikdən sonra mən Məusulda yaşayan adamın yanına gəlib dedim. Hey Flankəs! Flankəs ölüm əyağındaykən mənə sənin tövhid dinindən olduğunu xəbər vermiş və mənə sənin yanına gəlməyi tövsiyə etmişdir. O, mene yanında kalmağa izin verdi ve mən bir müstət onun yanında kaldım. Mən onun çok mehriban, xeyr bir insan olduğunu gördüm. Nihayet, ona da ölüm yetiştikse, işte, mən dedim, Ey Fulankes! Fulankes mene senin yanında kalmağa nesil etmiştir. Budur, Allah'ın əmriyle ölüm seni ahlayır. İndi mən neydim? Sen ölənden sonra kimin yanına gedin? O dedi, oğlum, vallahi ki, Mən bizim əgidədə olan yalnız bir nəfəri tanıram, o da nəsibin şəhərində yaşayan flan kəstdir. Yedərsən onun yanına. O vəfat etdikdən sonra mən nəsibində yaşayan adamın yanına gəlib dostumun dediklərini ona xəbər verədim. O mənə yanında qalmağa izin verdi və mən bir müstəfonun yanında qaldıq. Mən onun əvvəlki kişi kimi tövhid əhli olduğunu, çox mehriban və xeyrqaq bir insan olduğunu gördüm. Çox getməliyik, onun da əzəlif sahtı. Ölüm ayağındaykən mən ona dedim, ey flankəs, flankəs mənə flankəsin yanına getməyi, o da mənə sənin yanına gəlməyi nəfət etmişdi. Sən mənə nə emr edirsən? Sən övəndən sonra mən kimin yanına gəlirəm? O dedi, oğlum, vallahi ki mən bizim əqidədə olan yalnız bir nəfəri tanıram, o da Əmmuriya şəhərindədir deyirsən isə onun yanına gedir. O yapaq etdikdən sonra mən Əmmuriya'da yaşayan adamın yanına gəlib, dostumun dediklərini ona xabər verdi O mənə yanında qalmağa izin verdi və mən bir müddət onun yanında qaldım. Onun yanında qaldığım müddətdə Allah mənə çoxlu malqara və qoyun quzu nəsib etdi. Çox ki, ki, bu kişinin də əcəli yetişdi. Ölüm ayağındaykən mən ona dedim, ey soluncaz. Mən filan kəsin yanındaydım, o mənə filan yanına gitməyi, filan kəs də mənə filan yanına gitməyi, o da mənə sənin yanına gəlməyi nəsəyət etmişdir. Bəs sən mənə nə buyurursan, sən öləndən sonra mən kimin yanına gədim? Dədi, oğlum, vəlləhici mən bizim əqidəmizdə olan elə bir adam tanımarım ki, səni onun yanına yönlərim. Lakin ümidini üzmən. İbrahim'in dininde olan peygamberin gönderileceği vakti artık yakınlaşıbıdır. <gülüyor> Bu peygamber Ərəblərin arasından çıxacaq. Gözümü onu qolub yurdundan çıxardıqdan sonra Herra'ya <gülüyor> <gülüyor> Mədine yakınlarında yerleşen qaralmış taş kesihlerle dolu bir sahaya kurmalıqlar olan bir yere hicret edildi. Onun hamıya belli olan peygamberlik alametleri vardır hədiyəni yiyər, sədəqəni isə yemək və bir də şiynlər arasında peyğəmbərlik mümrələr. O yerlərə gədə bilirsən sə git. O lafa tətdikdən sonra mən Allahın qədərimə yazdığı qədər əmmuriyyədə qaldım. Nəhayət bir gün kəlb qəbləsindən olan tacirlərə rast gəldim. Və onlara, məni ərəblərin diyarına aparmağa razılıq verəsəniz, Malqaramı və qoyun qozularımı sizə verəcəyəm, dedim. Onlar mənim təklifimlə razılaşdılar və mən bütün varidatımı onlara verdim. Kadirlər məni Mədinə yaxınlığındakı bir vadiyə yətirdilər və haqsızlıq edib məni kölə olaraq bir yavdiyət atdılar. Mən onun yaşadığı yerə gəlib çapdıqda xurma ağaclarını gördüm və ürəyimə zandı ki, bu dostumun mənə vəsb etdiyi yerlərdir. <gülüyor> mən içimdə rahatlıq tapa bilməyədim. <gülüyor> Elə bu dəm ağamın mədinəli bəni Qureyz ələ oğlu onun yanına gəldi və məni satın alıb mədinəyə apardı. Vallahi mən mədinəni görəndə keşişin sözləri yadıma çüşdü və axtardığım yeri tapdığımı cüman etdim. Əmin ərəfədə artıq Allah öz Peyğəmbərini sallallahu aleyhi ve sellemi insanlara göndermiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet Mekke'de davet yapardı. Hemen vaxt ben Yahudinin kölesiyim deyip onun hakkında hiçbir malumatım yokuyum. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mədine'ye hicret etti. Bu ərəfədə mən ağam üçün ağazdan hurma yığacağım. Hemen vaxt ağamın həmisi oğlu onun yanına geldi. Ve onlar ağazın altında durup söhbət etmeye başladılar. Birisi öbürsünə dedi, Allah bənu qi ilə qəbiləsinin məhvələsin. Bu dəqiqə onlar Quba'da Məhkədən gəlmiş o kişinin başına toplaşıb, onun Peyğəmbər olduğunu iddia edilər. Mən bu sözləri eşidəndə bədənimdən isti bir üşütmək eşdi. Rahat qaldım ki, ağacdan ağamın üstünə düşündüm. Mən dərhal yerə yenib ağamın əmisi oğluna yaxınlaşdım. Mən ondan, sən nə dedin, nə dedin deyə soruşdum. Buna işləndə ağam qədəvləndi və məni əməllizə kötəklədi. Sonra üstümə qışkırıb dedi, bunun sənə dəxli yoxdur. Ki, dişinlə məşğul oldu. Mən ona sadəcə onun dediyini bilmək istəyirdim, dedi. Sonra da gedib işimlə məşğul oldu. Axşam düşdükdə mən bir qədər xurma götürüb, Peyğəmbər s.a.v. yanına getirdim. Ammin var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Qubada idi. Mən onun yanına gəlib dedim: "Sənin əməli salih insan, ətrafındakı sahabelərinlə ehtiyac içində olduğunu eşitmişəm. Odur ki, sədaqə vermək üçün saxladığın bu xurmaları sizə gətirmişəm. Sizin buna daha çox haqqınız var." Bunu deyəndən sonra mən xurmaları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemə uzatdım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelərinə yeyin. Dədi, özü isəb ondan Onda mən öz özmə bu birindisi. Və çıxıb gəttim. Peyqəmbər sallallahu aleyhi və səlləndir Sonra mən yenə bir qədər qurma götürüb onun yanına gəldim. Və dedim, görürəm siz sədəqə yemirsiniz. Odur ki, bu qurmaları sizə hədiyə edirəm. Onda Peyqəmbər sallallahu aleyhi və sallam, yedi və sahabələrini də ondan yeməyi buyurdu. Mən yenə öz üzümə dedim. Bu da ikincisi. Bir müddətdən sonra mən yenə onun yanına gəldim. Həmin vaxt o bəqi qəbrxanlığında səhabələrindən birinin dəfnində idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələri ilə birlikdə yerdə oturmuşdu. Əbasını da çiyinini atmışdı. Bu vaxt mən onun arxa tərəfinə keçdim ki, bəlkə keçişim mənə vəsfitdiyi peyğəmbərlik möhrünü görə bilərəm. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin arxa tərəfində keçdiksə, o mənim nə istədiyimi başa düşdü və ablasını çinindən aşağı saldı. Mən onun çinləri arasındakı Peyğəmbərlik mühürünü görən ki, onu qucaqlayıb öftüm və hönkür-hönkür ağlamağa başladı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin mənə gəl o söz Mən də oturub, əvvəldən axıra dəyək başıma gələnlərə ona danışdım. Bu əhvalat Peyğəmbər s.ə.və çox təsir etdi. Və məndən başıma gələnləri sahabələrə də danışmağı xaric etdi. İbn-i Abbas radiyallarına deyir ki, Salman, Uhud döyüşünə də köllə olaraq qaldı. İmtihana baxın, supaməm. Sonra Salman əvədinə davam edib dedi. Bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənə dedi: "Ey Salman, ağanla müəyyən miqdar pul müqabilində azad olunmağına dair razılar." Mən gedib ağamla 300 xurmaz oğlu əkmək və 1600 dirhem ödəmə şərti ilə azad ediləcəyimə dair razılaşdıq. Onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi Sohabələrə, qardaşınıza kömək edin deyə bulurdu. Sahabələr də mənə yazım etdilər. Kimisi 30, kimisi 20, kimisi 15, kimisi 10, kimisi də imkanı daxilində bir neçə zoğ gətirib Peyğəmbər qalsa verdi. Eləliklə, 300 zoğ yazıldı. Sonra Peyğəmbər qalsa mənə dedi, ey Salman, get bu zoğların yerini qalb, İşini qurtardıqdan sonra gəl mənə xəbər ver ki, bu zoğları öz əllərimlə əkəm. Mən sahabələrlə birlikdə zoğların yerini qazıb qurtardıqdan sonra Peyğəmbər s.a.v. yanına gəlib işimizi qurtardığımızı ona xəbər verdim. Peyğəmbər s.a.v. qalxıb mənimlə getdi. Biz zoğları bir-bir ona uzadır, o da onu yerə sancırdı. Beləcə, Rasulullah s.a.v. zoğların hamısını öz əlləri ilə yerə bastırdı salmanın canı əlində olan Allah'a and olsun ki, o zoğlardan heç biri tələb olmadı. Beləliklə də mən ağama xurma ağaclarını ödədim. Lakin 1600 dirhəmi ödəmək sonraya qaldı. Döyüklərin birindən sonra Peyğəqəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məni yanına çağırtıb, mənə yumurta boyuda qızıl külçə verdi və dedi, al bunu borcunu ödəyi salmaq. Dedim, bu, bəs edəcək mi, ya Rasulullah? Peyğəmbər s.ə.m. buyurdu. Götür bunu. Qüdrət və qüvvət sahibi olan Allah sənin borcunu ödəyəcək. Mən bu qızı küz səni götürüb tərəzə çəkdirdim. Salmanın canı əlində olan Allaha and olsun ki, düz 40 əvqiyə gəldi. Bir əvqiyə, 40 bir həmdir. 40-ı 40-a buramda nəyə miyir? Beləcə mən borcunu ödəyib, Azad oğlu Bu hədisi İmam Əhməd ibn Husneyin rəvayət etdiyi və Şeyx Albani silsilə-i əhədisə səhih əsərində təbsis səhih hesab edir. 22-cidir. Əbu Nədrə elə və demişdir. Mən Əbu Səyyid-i-Xudridən Peyğəmbər s.ə.v-in möhürü yəni Peyğəmbərlik möhürü barədə soruşdum. O dedi bu onun kürəyində olan domba ət parsası idi. Hədisi Əhməd Musnər əsərində rəvayət etmişdir və Muhammed Nasr ədini Albani Muxtasər Əşşəməl əsərində bu hədisin səhiyy olduğunu bildirmişdir. Burada ravi Möhrü, sonra da yəni Peyğəmbərli möhrü deməklə, Möhr sözünü açıqlayır. Açıqlayır ki, hədisə işləyən adam elək üman eləməsin ki, burada söhbət Peyğəmbər s.ə.ə.nin üzviyyindən gəlir. Açıqlamaqda məqsədi budur. Abu Seyyid, Səad ibn-i Malik ibn-i Sinan Əl-Xudri, Peyğəmbər s.ə.ə.nin məşhur səhabəsidir. Rasulullah s.ə.v.dən ən çox hədis rəvayət etmiş yedi şəhabədən biridir. 1170 hədis rəvayət etmişdir. Böyük fərqihlərdən və ələb xüsus da Mədinənin müftüsü olmuşdur. Xəndək döyüşündə və Rizvan bəyyətində, yəni ağac altında olan bəyyətdə iştirak etmişdir. Hizrətin 74-cü ilində dəfat etmişdir. Və nəhəyət sonunca hədis... 23-cü hədis Abdullah ibn Sərciz radiyallahu anh demişdir Rasulullah s.a.v sahabələrlə bir qisminin əhatəsində ikən mən onun yanına gəldi və belə hərlənib onun arxa tərəfində keçdi o mənim nə istədiyimi başa düşdü və ridasını çinindən aşağı saldı onda mən onun küləkləri arasında yumruğa bənzər Peyğəmbərlik möhürünü gördüm. Üzərində xırda xallar var idi. Sanki o, ziyillərdən ibarət bir ət parçası idi. İstədiyimi gördükdən sonra qayıdıb onunla üzbəyüz durdum və dedim, Allah səni bağışlasın, ya Rasulullah. O da mənə səni də bağışlasın, dedin. Bundan xəbər çıxan adamlar Abdullah ibn Sərdistən, Allahın Resulü sənin üçün məğfirat diledi mi? Diyə soruşdular. Abdullah, bəli, sizin üçün də. De. Dedi, sonra da bu ayəni oxudu. Və əstəqfir ləzəmbikə və l-mü'minə və l-mü'minət. Sən həm öz günahlarının, həm də mümin kişilərlə mümin qadınlarının bağışlanmasını diliyə. Hədif səhiyyə hədistir. Hədis-i muslim və nəsairə vaid etmişdir. <coughs> Abdullah ibn Sərciz Əl-Muzəni radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sahabəsidir. Abdülməlik ibn Mərvanı xilafədi dövründə Bəsirədə vəfat etmişdir. Hədisdə Abdullah ibn Sərciz belə hərlənib onun arxa tərəfinə keçdirmişdir. Lakin əli ilə göstərdiyinə görə Bu hədisi izah edənlərdən heç kəs, heç bir şəhsi izah etmiş ki, hansı tərəfdən və nə cür onun arxa tərəfində keçir. O, mənim istəyimi başa düşdü. Yəni, Peyğəmbərlik möhürünü görmək istəyini. Rida deyiləyində, burada, Bədənin qurşaqdan yuxarı hissəsini örtmək üçün istifadə edilən örtüş dününcək nəzərdə tutulur. Küləkləri arasında bayaqçı hədisdə də dedim, yenə təkrar edirən, bu təqribi təyin etmədir. Daha dəqiq yeri isə muslimin səhiyyətərində yenə yəni Abdullah ibn Sərcisinin rəvayətində vəsf edir Peyğəmbər s.ə.və deyir ki, Mən Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmin arxa tərəfində kestim və kürəklərinin arasında sol kürəyinin qığırdağına yaxın yerdə peygəmbərli möhürünü gördüm. Yumruğa bənzər. Şəhəbə bu möhürü yumruğa bənzərsə də həcmi yumruqdan kiçik, kəklik və ya güvətin yumruqası qoydaydı. Şəhəbə sadəcə onun necə nəzürlüyünü göstərir, yumru olduğunu bildirir. Allah səni bağışlasa. Bu cümləyə sizdə şübhə də uğra bilər ki, Axı Allah Al s.ə.v. bütün günahlarını əvvəlcədən bağışlayıb və o məsum olub. Sahabə bunu deməkdə nə qəst edirdi? Ayyid-i Muhammed Əl-Hərabi Rahiməhullah, cəmil və sayf-i şərh-i bu cümləni izah edib demişdir. Burada səni bağışlasın sözü, ya cümlənin xəbəri olaraq, Quranda buyurulana müvafiq, əqiqətən biz sənə aydın bir zəfər bəxş etdik ki, Allah sənin əvvəlki və sonraki günahlarını bağışlasın, sənə olan neymətini tamamlasın, səni düz yola yönətsin və Allah sənə böyük bir qələbə ilə kömək etsin. Mənada işlənmiş, yəni, sahabə demək işləmişdir ki, Allah səni bağışlamışdır. Yaxud sahabə belə dua etməklə, Allahdan Peyğəmbər s.a.v. üçün daha çox məqvirət diləmiş, yaxud da bu məqvirəti onun ümməti üçün istəmişdir. Paris məana ehtimal edilir. Resulullah sallallahu əleyhi və bu səhabə üçün də duadır və bu səhabədən digərləri soruşanda ki, Allahın rəsulu sənin üçün məğfirət dilədimi? Bu onu göstərir ki, səhabələr və onlardan sonra gələnlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin duasına ehtiyac duyurdular. Sehrlərci Rasulullah sallallahu əleyhi onlar üçün Allah'tan xeyir bərəkət diləsə, məğfirət diləsə. Və yəqin bilirsiniz ki, Rasulullah sallallahu əleyhi onlar üçün yalnız həyatdaykən dua edə bilər. Rasulullah sallallahu əleyhi vəfatından sonra Allah ilə möminlər arasında vasitəçi olub onlar üçün məğfirət diləyəcəyinin iyili mümkün olması barədə isə Bukhari'nin səhihində rəvayət edilmiş bir hədistə deyilir ki, bir dəfə Ayşə başıb dərk ağırdıqından vay başım dedi və Rasulullah s.a.v. ona belə buyurdu. Dikkat edin. Əgər mən həyatda ikən sənə bir şey olsa, mən sənin üçün bağışlanma diləyə və sənin üçün dua edərəm həyatta ikən, diqqət edirsiniz. Hədisindən asaq aydan görür ki, Allahın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem yalnız sağ ikən vasitəsilik edə bilərdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zəfat etdikdən sonra isə heç bir sahabə onu müraciət etməmişdir. Qəbrinin yanına gəlib ona yalvarmamışdır. Dikqət edin, yenə Buharənin səhihində rəva edilir ki, qıtlıq və quraqlı üzv verdikdə Ömər ibn Hattab, radiyallahu, Abbas ibn Muttalib'in vasitəsi ilə Allahdan yağmur diləyir. Allahım, biz peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin vasitəsi ilə səndən yağmur diləyirdik. Sən də bizə yağmur endirərdin. İndi isə biz peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin əmisinin vasitəsi ilə səndən yağmur diləyirik. Bizə yağmur endir deyər Allah da onlara Yağmur nazil edərdi. Sahabələrin əqdəsində fikir verirsiniz mi? Əmir-əl-muminin xəlifə Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anh bu cür edir Allaha bu dünyadan köçmüş Allahın ən əziz bəndəsi ilə yox bu dünyada sağ olan əmisinin vasitəsi ilə və o yerdə istisqa da bilirsiniz istisqa namazı, duası, vaxtı hamı toplanır O yerdə səhadələrdən heç biri Ömər ibn-i Qattab radiyallahu anh ehtirazını bildirmir ki, niyə əmisi? Axı Rasulullah s.a.v ondan da fəzilətlidir. Onun vasitəsilə dua etsək, duamız daha tez qəbul olunur və Allah s.a.v bizə daha tez yağış indirər. Heç kəsə ehtiraz etmiş. Və bu əqidə, Quran-ı kərimdə də öz təsbiqini tabuq. Dikkat edin, Allah s.a.v deyir ki, Və ləv ənəhum iz zaləmum ya uka fəstəxferullaha vəstəxferələhumurrasulü ləvejədullaha təvabərrahim ə onlar özlərinə zülm etdikləri zaman sənin yanına gəlib Allah'tan bağışlanma diləsəydilər və peyğəmbər də onlar üçün bağışlanma diləsəydi əlbəttə ki Allahın tövbəyə qəbul edən və rəhimli olduğunu görərdilər Lidqət edin, ayədəki iz zaman zəxliyi keçmiş zamana ayır etdi. Ərəb dilini bilənlərin hamısını bunu yaxşıdır. Və bunu izə kimi qəbul etmək, yəni gələcək zamana yozmaq yalınış fikirdir. Batil əqidədir. Allah s.ə.q.ələ Quran-ı Kərəmdə demir ki, izə zaləm gələcəkdə özlərinə zülm etdikdən sonra gəlib Peyğəmbərdən bağışlanma, diləsələr Peyğəmbərdə bağışlanma Diləsə, Allah onları bağışlar. Yox, keçmiş zamanda diləsəydilər, o da Allaha dua etsəydi. Rasulullah s.a.v. mümin kişilər və mümin qadınlar üçün dua etmiş və sahabələrinə də belə etməyi buyurmuşdu. Həmçinin onlardan sonraki nəsillər də həm özləri həm də dünyadan köçüb getmiş möminlər üçün dua etmiş və edəcəklər də. Diqqət edin. Hətta özünün iradəsindən aslı olmayaraq mömin mömin əvvəlki möminlərim hamısına Allahdan məğfirət diləyir. Bunu Allah istəyir. Quran ayətini oxuduqda: "Və ləzîna cəəu min bə'dihim yəqûlûna rəbbəğfir lənâ və li-iḫvâninəlləzîna sabaqûna bil-îmân" وَلَا تَجَعْفِ قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَعُفُ الرَّحِيمَ Sahabelerden sonra gələnlər deyirlər, Ey Rabbimiz, bizi və bizdən əvvəl iman getirmiş qardaşlarımızı bağışla. Bizim qəlbimizdə iman getirenlərə qarşı nifrət və həsədə yer qirma. Ey Rabbimiz, əyətən də sən şəhqətlisən, rəhimmisən. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm isə bu xüsusda belə buyurmuşlar. Dikkat edin, kim mümin kişilər və mümin qadınlar üçün Allah'tan bağışlanma diləyərsə, hər bir müminə görə ona bir savab yazılar Bu bilirsiniz nə qədər savab deməkdir. Sayısız hesapsız müminlər olub, gəlib gedib, alhazırda da yeryüzündə nə qədər müminlər var, hər bir müminə görə bir savab yazılar Dəmək biz her dəfə Allahumma qırlilmüsliminə vəlmüslimət vəlmümininə vəlmüminət eləhiyyə minhəm vələnvəd diyəyəmdə Allahumma Müslüman kişiləlik və Müslüman qadınları, mümin kişiləri və mümin qadınları onlardan həyataqda olanları və ölüb gədənləri bağışlar. Dəyə dua etdikdə her bir müminə qürə bize bir salak çarır. Dikkat edin, bəzən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bir adam üçün cenaze namazı kılar lakin hem şekilde dua ederdi. Allahum mağfirli hayyena ve mayyena ve şahidena ve qaybine, ve sagayirina ve kebirina dirimizi ve ölümüzü, burada olanımızı ve olmayanımızı, kiçiyimizi ve büyüğümüzü, kişimizi ve kadınımızı bağışla. Allahım, bizdən kimi yaşasın, müsəlman kimi yaşasın və kimi öldürsən, mümin kimi öldürsün. Sonda Allah s.ə.vədən istəyən vuruq ki, biz də səhabələr kimi haqqa, Peyğəmbər s.ə.vədən yoluna can atan müminlərdən olaq. Onlar nəyə can atırdılarsa Allah s.ə.vədən onlara nəsib etdi, Və bizdə nəyə can atırırsa, Allah onu bizə nəsib eləsir. Amin. Bizi həm bu dünyada, həm ahirətdə xoşbaxt olun onlardan üçün. Amin. Və bizə bayaq hədislərdə qeyd etdiyim, ən yüksək mərtəbəyə bir dost cənnətinə daxil olmaqı, olanın sakinlərindən olmağa nəsib eləsir. Subhanək Allahın olabihəm, dəşədən ilə ilə ələm, əstəfurqa, atub iləyəm.